Berriozar, berriozar irratia duzue hau berrion, saioa badakizue astelen, asteazken eta ostiraletan hemen izan engarela, berriozar irratian. Iraliak amala auditu, asteazkena da horrek erran nahi du euskeraz eginen dugula gaur berrion saioa badakizue astelen eta ostiraletan erdera ze eginen dugula eta asteazkenetan asteazkenero hemen eun puntu zortzin efe hemen euskeraz eginen dugu berrion saioa. Gaur hemen eizketan ari zaizuena, txari eleta, eta hor kristalaz bestaldean teknikari lanetan eta erratari lanetan ere, Jon, hor zaiz izanen dugu, Jon, egunon, egin dezakezun, bai? Taiz, egunon, txari... Egunon, bueno, gaur oso pozik gaude, hemen biok gaudelako eta bion artean saiatuko gara, gaurko magazina egiten, gaurko albisteak ematen, eta gaurko gombidatuekin hitz egiten. Deus Bañoen erranen dugu zenolako giroa dugun gaur berrioz arren iragartzen zuten freskatuko zuela giroak eta udazkeneko giroa urbilduko zela zertxobait nabaritzen da lainotuago ikusten dugulako goibelago ikusten dugulako baina temperatura nahiko epela 17 graduko temperatura une honetan Gaur izanen ditugun lagunen artean, lenda bizikoa izaskun bilanueba izanen da emendik gutxira sartuko da estudio honetan, aekako ekidea da, uzalorre euskaltegiko kidea, eta berarekin solastuko gara emendik oso gutxira. Horretaz gain hemen berriozarren bertan antolatu dituzten kultura, kultura ikastaroen inguruko informazioa jasoko dugu, fermin irigoien izanen dugu kultur teknikaria. Eta bukatzeko hemen izanen dugun beste kontu baten berriozarren ospatuko dutena Nikaraguaren eguna txuri hoiok emanen digu honen inguruko informazioa. baina lehen informazioa emanen dugu eta informazioan denetarik kanpotik datorkigun informazioa eta bertako informazioa emanen dugu hemen berrion saioan atzerritik datozen kontuekin hasiko gara nazioarteko kontuekin. Eta txarik esan duen bezala nazioarteko berriekin hasiko gara, Merkel lasaitasun eske sarkozik, Merkelek eta Papandreuk Greziaren egoera aztertuko dute gaur, telefono bidezko elkairrizketa batean. Grezia dirurik gabe, geldituko den beldurrak aztoratuta dauzka Europako burtsak eta merkatuak eren egun izan dako galerak horren froga. Atzo baina indizegeienek irabaziekin bukatu zuten eguna, besteren artean Angela Merkel alemaniako kantzilerraren alaginen gatik burtsek ateak irekitzerako egin zuen inbertsio gileak baretzeko lehen saio RBB Inforradio Alemaniako irratik irratikate publikoan. Greziak ordainketak modu desordenatuan eten egin eginditzan Europako batasuneko agintariak alduten guztia egiten ari direla ziurtatu zuen eta lasaitasuna eskatu zuen. <tusurra> Azolain, e, Palestina estatura bidean, e, omendo alako, Palestina eskubideosoko kide gise aitortzeko eskaria, egingo du panek ENB-ko segurtasun kontseiluan hilaren hogeita bian. Ameriketako estatu batuek ekimenaren kontrako beto eskubidea erabiliko dutela iragarri dute. Eta Euskal Herri Raur zonako hauek dira albisterik aipagarrienak. Kutxen bate egitea ziurtatu du Bilduk. Akordio baten bidez gizarte ekintza bermatzea eta privatizazioari ateak istea lortu dutela, nabarmendu du Garitanok. Bebekak, kutsak eta vitalek bat eginen dute. Duela hilabete eta aste batzuk harrigarria eta ezinezkoa baziru ere, Bilduk bermatu du hiru kutsek banku bat sortu ahal izatea. Bank. egia da ordea, finantza erakunde berriak banku izateari utzi gabe aldakketan nabarmenak izanen dituela kutsetako arduradunek diseinatu zutenetik bilduko alizioarekin hitzartu dutenera. Irabazien euneko geita mar gizarte ekintzetarako izanen dira, ez lehenengo iru urteetan bakarrik, baita urrengoetan ere. Diru pribatuari ateak itxi dizkiote nola eginen duten zehaztu ez badute ere, eta hego Euskal Herriko langiliek lan itzarmen propioa izanen dute, haiek ala erabakitzen badute. eta etxegaraten ez dute bidesaririk jarriko. Hori da abai agertzen den beste kontu bat gaurko egunkarietan hiru sindikatuarekin bilera egin ostean eman du erabakiaren berri Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du bidesaririk jarriko etxegaraten, ala adierazi zuen Larraitzugarte bidea azpiegitura eta mugikortasun diputatuak hiru garraiolarien sindikatuarekin atzo egindako bilerarren ostean, bertan Foru Aldundiaren harrera eta garraiolariekiko konpromisua erakutsi zien sindikatuko kidei. Bilduk Hasieratik izan zuen bidesarien aurkako jarrera eta bidea horretatik jarraituko du etxegaraten alako neurririk hartu gabe honela azaldu zuen Ugartek. Eta Nafarroa hurbilduz BSCHek ez du lan batzordearen proposamena onartu, kaleratzeak lau urteko erregulazioekin ordezkatzeko. Ekonomiarekin lotutako kontuak dira baina Nafarroan bildu ditugunak Oskailuak egiten dituen BSH eskirezeko zuzendaritza taldeak atzera bota zuen, beraz enpresako sindikatu guztion artean eraman zuten proposamen bateratua gehiegizko langileen arazoari irtenbidea emateko. Datozen la urteetan lan erregulazioa egitea proposatzen zuten bertan, izan ere, enpresak abuztuaren bukaeran, eunda irurogeita emezortzi langileen kaleratzea beste gauza batzuen artean proposatzen zuen, ere mistoa eskatu baitzion foru gobernuari. Enpresak erran bezala ez du onartu sindikatuek kaleratzeak ordezkatzeko aurkeztu duten plana. Eta berriozarko albisteekin e, hasiko gara orain, berriozarko udalak batzorde bat sortu du polikiroldegiko kudeak eta ikertzeko. Joanden astelenean egin zuten udalbilkuran onartu zuten, hau batez berriozarko kirol instalakuntzen kudeak eta astertzeko batzorde bat eratzea. Gaur egun udal kiroldegiaren funtzionamenduaz sedena izeneko enpresa pribatua arduratzen da eta datorren abenduaren hogeita amaikan amaituko zaie kontratua. Eratutako batzordeak astelenean bertan egin zuen bere lendabiziko bilera udal bilkura bukatutakoan. Udal talde bakoitzeko ordezkari bat, idazkaria, kontu hartzailea eta kirol teknikaria daude aipatutako batzordean. Honen lana udal batzorde osoari aurkezteko proposamen bat egitea izanen da. aurkeztuko diren aukeren artean zuzeneko okudeak eta alde batetik, eratzen alde enpresa publiko batekin egindako kudeaketan mistoa eta egun dagoen bezala beste enpresa baten esku uztearena daude. Eta berriozar herriak beste autobus bat izanen du umeak eskolara eramateko, mendialdea ikastetxeak zerbitzu egokiago bat eskaintzeko. Udala, bera azuzendaritzak eta apimen arteko lanari esker lortu da zerbitzu hau guanditzea eta beste autobus bat jartzea ikasleen itzulera egunean sortu ziren arazoei aurre aurregiteko. Egun horretan autobus kopurua ezen naikoa izan eta horregatik egin zuten horrelako eskaera. Ezkuntza saileak ikastetxe honetan bi ereduen bereiztea egitea iragarri zuenean konturatu ziren ikastetxean beste autobusen baten beharra izanen zutela, baina ez zuten jarri. Orduan joan den asteazkenean bilera bat egin behar izan zuten berriozarko ezkuntza zinegotzia olaiagoini, sabila salkatea, apimak, zuzendaritzak eta gobernuko hezkuntza salieko ordezkariek. Hasiera batean ez zuten onartu proposamena, baina gero jakinarazi zigeten baietz beste autobus bat paratuko dutela. Eta berrri ozarko azken berri bat labur- labur bada ere, burgerkin enpresak jatetxe berri bat zabalduko duela jakin dugu gaur gaurko egunkrietan berrri ozarrien izanen da eta aipatzen dutenez berro hogei lan postu sortuko ditu. Hori da, gaur bertan ikusi dugun azken orduko albistea. Berriozarren bertan paratu nahi dute olako jantokia eta erran bezala berrogei lanpostu. Sortuko dituzte hemen burgerkin honetan datorren urrian zabaldu nahi dute eta eunda hogei tamar pertsona sartzeko jantokia izanen omen du. Gero autoekin eta janari hartzeko zerbitzu hori izanen dute umeak jolasteko parkeren bat ere. Zabaldu nahi dute, jarri nahi dute bertan, eta hau Merkairuña ondoan jartzeko asmoa dute, ba, eroskiko gasolindegia dagoen tokian edo zegoen tokian, hortxe paratzeko asmoa dute, Burgerkin berri hau. Erratia Seurea FM4 Berrion saioan dugun, lendabiziko gombi datua agurtu behar dugu aekako euskaltegitik, datorra uzalor euskaltegitik izaskun bilanueba egun on. Egun on. Orain lantalan ariz arete deia katen ditzen jende guztiak ikasi nahi duelako euskaltegionetan, ez da? Bueno, <risa> ez <Eta> daia <risa> <industerako. ia. risa> Ezaimeretarako baina kontua da, orain zabal ditaguela matrikulatzeko EPA, Jendeak orain deitzen aldu izena emateko eta zuek antolatutako ikastaro hoietan parte hartzeko. Bai, eh, bueno, orain pasaien hasten hasiz matrikulazio kanpaina, eh egunero, bueno, astetanetik egoten gara hor, bulegoan, 11etatik 12:00 aterdietara eta arratsaldeko 6etatik 8:00 E, bueno, batzuk ere ditzen dute telefonoz lehen bizi ba, informazio esketa eta bueno, gure telefonoa ere zago dugu horretarako gaude hemen izasku nolako informazioa emateko jendeak badaki nora deitzen alduen izena emateko eta orduan hemen zaudenez informazioa eskatuko dizugu zuri zenolako taldeak ta ateratzen dira zenolako eskaintza egiten duzue hor hauzalore euskaltegien ba bueno eskaintza guk eskaintzen dugu denetarik eh zerotik ikasten direnak eta bueno ega egarte edo guk bueno, dugu gero ateratzen dira ba matematikultatzen diren direnen arabera edo taldeako ba, taldeak ditugu e, ordutegiak ere izaten dira goizez goizeko bederatziak ak aldera edo astengara gara poz hori 2 2 ordutegirdikoak 11 11 arte eta gero bai iruretatik lauter erdietara edo lauretatik zeiter dietara edo zortzitatik amarte erdietara gutxogora bera izaten dira oiko ordutegiak. Oik izaten dira, ateratzen direnak, adibidez joan ikasturtean asturtean zenolako ordutegiak ziren onako hauek, aipatu dituzunak? Bai gutxogora bera bai izan zen, e, bagoizeko, e, bueno, amarrala orden gutxietatik, amabiala orden gutxietara, e, iruretatik lauter dietara, eta zortzitatik amaretara, eta bueno, ez talde bat, nahiago zutela bezkalenago, zazpizatik bederatietara. Zenbat talde sortzen dira, normalean, eta zenbat ikasle hurbiltzen dira? Bueno, normalean entzaten ditugu e, lau bost talde e, urtean zehar. Eta, bueno, batazbeste hori barrogei tamar, irorogai, ikasle guti gura bera. Adinaren e, batazbestekoa zein izaten nagazte jendea, enduak ere hurbiltzen dira? E, denetarik e, Ba hori ba, aurrebolsendia nahiko gazteak. hori ba, ba unibertsitatean daudenak edo bai, Gutxiago izaten dira eta pues ez daket 60tik urte arte bai. E, normalean edo bai, ohikoena izaten da hogeita 35-40 urtekoak. Batez ere hori ba, guraso gazteak dira eta nahiago pues, e, ba, erabakitzen dute euskara ikaste momentu horretan semeala bat txikia dituztelako eta ordan pues berei komunikatzeko edo erabakitzen dute ikastea. Hemengo jendea izaten da, hemen sortutako jendea, edo kanpokoak ere urbiltzen dira, izan ere hemen berriozaren denetarik dago, ez da, kultura, desberdinak eta atzerritik eta horritako jende asko ikusten dugu kalean. Animatzen dira, euskaltegira joatera, joaten dira, hurbiltzen dira? Bai, denetarik izaten ditugu izaten dugu, izaten, dugu, izaten dugu, Paragoikoak, Chilekoak, bueno, Italiakoak, errialde horreinetakoak izait 두고 tegia san esperientzia polita izaten da guztientzat, horrela guztiok erikasten dugu beraientzat ere beste hizkuntza bat ikasteko normalean errestasuna izaten dute, eh errialdena arabera eta horietako guztientzat beste kultura batzuk ere ikasteko, nikurtu eh polita izaten dela esperientzia. Bai, polita guztiontzat, ezta? ikasten duzu hor, bai. Beraz, ora da aukera, gainera erran e, dirulaguntzaren bat ere lortzen alduela jendeak, no ladua hori? Bai, bueno, e, berriozarko udalak, e, bueno, euneko larogeiko asistentzia izaten badozu. Zintzoa, balin ba, bazara, eka zintzoa. Euneko berrogeiko dirulaguntza maten du. Horda, bueno, ba, neko ia ez, e, matrikularen erdia ordentzen du, horda, bueno, pues, ginde animatzea ere zentzorretan, ba tincho izaten da klasea eta baina bai garrantzitsua da. Hori da. Eta gero klaseak urriaren iruan hasiko dira. Bai, urriaren iruan astelenarekin hasiko gara eta bueno, hori ba bitartean matrikulazio kanpainan hori gara horragatik taldeak sortzen eta asteko garaiz. Hori da ja zenbait jendek ematen duen izena eta jende horrek zer nahi duen, zehor dutegiak nahi dituen, hori haiekin hitz egiten baitzu. Bai, bai. Saiatzen gara hori, berakoitzari galetzen bere lan ordutegien arabera, bere, bueno, conciliazio familiar eta goztien arabera, ba, eh adosten ordutegiak eta berari e, komeni zaiona eta bueno, aldoguna. Batzuk txandaka ibiliko dira, Baila, orlako eskeltza. Bai, batzuk lanteagietan, hori ba, iru txandetan, orduan hori izaten da peskat eromena beraientzat ere, ze aldatu barute astero taldez eta bai. Baila. Baina horrelakoak egiten dira. Bai, bai, bai. Baina, aukera dago, bari eta berrezarren ez bada ere, bai, rinierriko beste euskaltegi batean, badebidez txandake biltzeko, goizetze da ratxaldu ez, edo halbuten, halbuten bezala. Aukera hori bada, beraz, beraz ez duzu ea izena emateko, onako ikastaroetan, deitu hauzalo horre euskaltegira, errepikatuko dugu telefono zenbaki, errepikatu zela zaila. Bede dertzila uzortzi, Hori da, alde batetik zurekin komentatu nahi genuena, baina beste kontu bat dugu zurekin hitz egiteko izaskun. Antolatu duzuen kontu bat edo egin duzuen dei bat datorren larun batean eguzki plazara etortzeko goizeko amaiketan lip-dap egiteko. Konta iguzu zer den hori? Bueno, lip-dap... Eh... Modan jarri den, bideoklip, bueno, e, denok ulertzeko bideoklipa da. Bai, moduko, ba, ba, ba. da. <laughs> Kontua da, garra e, bat zerako orduan izaten dela kamara bat, pasatzen da, eta e, jendeak bat antzatzen du, kantatzen du, eta bueno, pasatzen, pasatzen da, eta moztu gabe izaten da, eta bai, jendeak kantatu behar duela bitartean. Hemen hori ba saiatzen ari gara eh ariketa kolektibo eta eragile geien parte hartzen eta horretan ari gara astunetan ba hori ba bat eh astunak izaten da jendea animatzen ba hori ba etortzeko eta eta guztion artean ba Donostiaren plazan bukatuko da eta ordan Donostiaren betetzeko Beraz ibilbide bat eginendu duzu, eguzki plazatik abiatu eta ba e, gutxigorara bera oraindik ez dugu gusti zehaztu ze falta zaizkigu konfirmazioa baina bat e, hori, hasiko gara gutxe gora bera e, guzki plazatik eta bukatuko da doneste ben, ba, hori ba, eskairetatik pizkat, parte hartu dugun guztiok, milaka ba, ba, denako milaka eta milaka berrio zartar eh. deno grabatzeko denok abesteko eta dantzatzeko prest, dena dene, zera bestu behar dute? Bueno ba, kanta Gaur, gaur jasoko duguz de atzo bertan bukatu zen grabaketa. Eta, bueno, de base e, taldeak prestatu du. E, bueno, hori ba, justa atzo bukatu zuten eta hori eta, ja, gaur hasiko gara zabartzen jendeak ikasde zen eta... Eta gero larumetan kantatzeko nauki. Bueno, urdu honde gutxi izanendu dugu, kanta ikasteko. Bai, baina bueno, osa raza da. Erresa da ikasteko. Baya. Bueno, debas erritarz taldea aipatu duzu, hemengo talde gaztea da hori, zarko taldea. Bai, berrizarko taldea, bai gaztez osatuta dago eta doela gutxi iazitzen eta bueno, ba, ema sai ere, ba, bueno, ba ez, aukera hori eta gainera euskaraz egiteko eta baya, eta bere herrian holako zerbait antolatzeko. Berrizarko bestetan, ikusi ahal izan genituen zuzenean. Bai, berrizarko festetan kantatu zuten. Abesti... abesti hori, baina uste dut jende despistatu zela jendeak ikasi, ez zuen ikasi ezta kontzertu batean ez zuen ikasi, beraz orain e, eta gaur arratsaldean jasoko dugu abesti hori, hemen jarriko dugu berria zer irartean jendeak ikasteko eta ongi entzuteko ja, larun batean lektzio ikasia ja, joateko eta abestiaia ja, ezagututa joateko eta zakit horre koreografiaren bat edo pentsatu duzuen edo bakoitzak dantzatzen du nahi naidun bezala es eh ari gara, bueno, coreografia ez dugu pentsatu. E, baina bueno, kolektiboekin ba bakoitzaren izaera edo zaugarrien arabera ere, ba bizkat bakoitzak esanait joaldunak, dantzaileak, ba bakoitzak, ez e, egiten duenaren arabera ba egitea hori. Edo fanfarrekoak ba jotze, jotzean, ez daio eta osa bat edo bizkat bakoitzak irudikatzea egiten duena, ez normale. Beraz, hor talde batzuk, berrizarko talde batzuk, eta kolektiboak eta elkartu nahi dituzue. No. Eta egin du olako deia, nori bururatu zaio olako deia izaskun? Bueno, ba, e, Euskal Gintzen aritzen garen hain batera gehi edo kolektibo, ba, bueno, hase ginen pizkatu eri ba, osun eta horrela, eta ikusten genuen behar zela olako zerbait e, Euskal Herenaztea entolatu, Euskadun aldun, bueno, gustio ke lagartzeko, ekitaldi eta bueno, ta euskaltzaleak ere ezta euskadunak ez izan, ba, bertan biltzeko. Orduan hasi ginen hau e, horrekin, horretik abiatuta hasi ginen alkartzen, antolatzen eta azkenean, bueno, ba, sortu dugu peskatori euskararen astea izango dena do berrelezarren euskara bizi e, izenmulo horrekin. Gero eta De Deiori, datorren larumatean komentatu bezala, bideoklip bat egiteko, lipdap egiteko, eta gero bideoklip hori non ikusi alizanen dugu edo? Ba, bueno, asmoa da, gozkiplaza.neten zintzilikatzea eta YouTube-en edo, bueno, aldugu guztietan eta gero, bueno, poskorreo bidez ere zabalduko dugu eta... Bueno, eta gero hor daude ere sozialak, yeah. Facebook eta yeah. olakoak, ez da, horre right. ere seguraski ikusiko dugu. Ba, errepikatuko dugu, zein denen deia gogoratuko dugu. Datorren larun batean, eguzki plazan, hemen bertan irratiaren aurrean, goizeko amaiketan. Datorren larun batean, denak hemen, bakoitzak bere gauzekin, ezta? Hori da. Hori. Ba, Joaldunak, edo patinete edo txirrindularia, edo edo nahi duzuena, ezta? Nahi duzuena, ekarri, eta hemen giroa sortzea hori da helburua. Hori da edurki bai zaskubun bilanue, askerrik asku etortzeagatik gatik, bergozarri ratira, ongi segi eta beste bat arte. Baina, ni esker. Eta sortida El bon mans de l'odi Comença a podrir-se I tu Cada vegada Ho fas pitjor Que intentes canviar Maça temps per decidir-te Millor si et quedes On estàs Permet que et digui avui Que ara ja no és or que has perdut a la persona quanta dones Que el teu cor no oblida pro temps que el meu no et crida És quan tan ja no és hora to so Navaritzen ba, bai irailean sartu garela eta ikastaroak abian jartzen direla mota guztietako ikastaroak, aekako ikastaroak aipatu ditugu duela gutxi eta orain bestelakoak aipatuko ditugu. Hemen antolatzenen diren beste batzuk. Fermin Irigoien dugu telefonoz bestaldean, kultur teknikaria da bera, egun on Fermin. Egun on. Orain bai lortu dugu oso Bueno, arazo tekniko batzuk izaten ari ginen. Hemen mailarekin orain ja lortu dugu. Fermin kultur teknikaria dugu gurekin eta zurekin komentatu nahi duguna, Fermin bazenolako ikastaroak antolatu dituzuen. Hor aukera Zabala dela ikusi dugu. Konta iguzu. Bai, bueno, esan behar da, zera, ja da ekainan zabaldu genuela pues, gure proposamena eta hor eh, izan zela lehenengo EPEa izena emanalizateko eta orain hastenetan eh, aizu zen ere egiten ari garena bada pues, berriro eskaintzea eta bigarren EPE bat irekitzea ikastaro berberendako. E, esan behar da alde batetik pues aurre ibegira, baitugula bi kastaro mota, alde batetik e, za, e, oiko dantzak, eta hor talde asko dagoela, zeren oso emaitza oparoa ari baita azken urte hauetan, eta bost urtetik aurrera zita, bai neskak, bai mutilek, e, hor e, aukera oparoa, aukera zabaladutela izena emateko. Eta beste kaldetik e, pintura astapena, Eta hor ere, bi talde daudela, bata gaztelera asteazkenetan e, azte azteazkenetan dena eta euskarazkoa azte arteetan. Hau izango zango lirateke, aurrendako eskaintzen ditugun e, ikastaroak. Hori da, baina eldu eskaintza ere bada, eta gainera oso zabala, hemen denetarik ikusten dugu, konta iguzu Fermin? Bai, alde batetik, e, badira gizarte gaiei buruzko ikastaroa, Oainare, oraindik ere, zehaztu gabe dagoena, zehaz mehat, aurten, zeh gaiak horretuko duten, baina horiek ja, hori interesatuek beraiek, e, eskaintzen zaien aukeraren artean, e, zela, e, aukeratuko du. E, hori alde batetik, beste kaldetik ere, eskulan e, ikastaroak, e, bi, e, zela, horretak izberdinekin, beste kaldetik ere, baketa eta jantzigintza ikastaroa, E, aurten berrikuntza dena bada antzerkiaren astapena, e, hogeita mar ordu iraungo duena, edo zera, gehiagorako emango balu pues, e, luzatuko genukena. Baita e, marrazketa eta pintura ikastaroa helduen dako, e, hau ezta berria, eta baita ehoz lan ikastaroa, bolilloa naritzeko aukera ematen duena. E, honetan ez da kontu berria, baina bai ikastaro mota ezkaintzen dugun e, e, lehenengo aldia da, lehen aritzen zen elkarte moduan. Eta azken bi berrikuntzak, e, badira, bustin modelatzeko aukera dagoela ikastaro batean, eta beste kaldetik baita txalaparta ikastaroa antolatu nahi dugu. Hori eta, berria izanen da ere? Hau ere berria, aspaldiko partez ze txara parte kastro ez antolatzen e, gure herrian. Hori da beraz berria da, beraz aukera berriak badira, ea nola funtzionatzen duten, e, jendeak eskatutako aukerak dira edo zuek e, pentsatu zuen oieke eskaintzea? Denetan didago, ba, e, batzuk badira urte poderioz jendeak e, zera, eskatzen dituen ikastaroak eta beti ere, zelatzen gara hor berrikuntza batzuk eta aukera berriak ematea. Eskulanak egiteko bi ikastaro daudela ikusten dugu bi ordutegi ezberdinetan horrek erra nahi du arrakastatxoak izaten direla? Lase da, inzuzen ere, e, zera, batekin ezpaita aski eta jende asko interesa izaten duela lakoetan eta horreze bi antolatu behar. Noiz izasiko dira ikastaro hauek? E, Urriaren, e, naringo astean e, bada smoa martxan jartzeko. Hori da, ordutegi guztien informazioa eta dena hortxe duzue jendeak jakin nahi baldin badu, zerekin behar du? E, alde batetik bai, informazioa bai web horrian edo ekan e, bertan e, buzai guzietan jarri genuen e, e, endiptikoan edo liburuzkan eta gero izan emateko zero amabi telefonaren bitartez egiten da beti ere. Eta esan bezala, pues, aztenetan e, e, bertan, egin behar da, ja abian da izan emate hau, e, aztenenean hasi, amabian, eta amazazti arte pues, e, irekia izango dela. Hordago, informazio guztia, komentatu zuen bezala webgunean, baina idei bat egiteko zenolako prezioa izaten dute onako ikastaroek. Beti ere, badoa badua zera, ordu kopuluaren arabera, eta pues, e, merkeenak, ogeita mar ordutakoak izaten dira, berro, ogeita euro kostatzen dutenak e, urte osoan zehar, eta gareztienak izango lirateke eun ordutik engorakoak, eta hauek euntasei eurooren bueltan daude. daude. Berriozarko jendearentzat dira ikastaro hauek edo kanpoko norbaitek ere eman dezake izena? E, bai berriozarkoek, bai kanpokoek. diferentzia bada prezioan. E, beti ere be, udalak bere hauzoki dehi begira, bose, zera merkeago jartzen die, eta kanpoko eta heuneko berrogeita marra gehiago horrendo beharko lukete. Haukeren artean eta berrikuntzen artean komentatu duzu antzerki talerra ere badela. Taler horretan zer ikinen den eta gero zerbait bait antzeztuko duten edo horren informazioa balduzu? Eh zenberezeki asmoa bada pose, nola bait antzerkiaren inguruan, eh zera pues e, jendea hurbiltzea eta asmoa be, luze begira bai izango litzateke la norabaiteko antzezten egitea eta albaldin bada horri ere seguida eman alizatea, baina horrek e, denbora izango du. Hori da, du eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Ba, ferminiri Fermin irigoien eskerrik asko informazio hau emateagatik, beste bat arte, aio angizan. Ba, Baita zuera ere, zagoz. to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark, fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that something's always near, fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. enetarik izaten ari gara gaurko berrion saioan hemen berriozar irratie an fm-ko 100.8 asteburuari begira jarriko gara orain eta hemen berriozarren bertan ospatuko den gauza bat aipatuko dugu Nikaraguaren eguna ospatuko dutelako txurioliok emanen digu informazioa txuri egunon baita zuri ere Gainera ez da lehendabiziko aldia laugarren urtea duzue onako hau Bai ba Horain, ospatzen dena da, hori ba, e, irailaren amaustian izaten da, e, Erta Amerikako independenziaren eguna, bai? Orduan, e, ba, Erta Amerika guztian ospatzen da, eta Nikaraguan ere bereziki, e, orduan, ba, hemen ere, baditugunez, Nikaraguarrak edo bageranez, e, ba, ospatzen da, baita ere zerbait eginez, ez? Ba, zaretenez errandu zuzuk, ikusten duzu, ezta zure parte bat, Nicaraguakoa dela. Ba, iba, han bizitxun nintzen ez, da, hanko nazionalitatea ere loktu nuen ez, ba, zatitxo, txikitxo bat, badutangoa ere. Hori eh? da, hori da. Sí. Dena den e, somatzen dugu ezarela angoa berez euskera zozongi mintzatzen zarelako, bueno, izan zintezken ez da, abango jendea ere ikusten dugu, ezagutzen dugu, la euskera zozongi itzegiten duena. Hori bai, dira, hori dira, palike-palike izaktetan, palike, gurean ere. Hori da, zuk, eh, erran bezala, bueno, ba, han bizitzeko aukera izan zenuen, angoa egoera ezagutzeko aukera erran zenuen, mm, zer erran dezakegu, Nikaraguari, buru, uste huri? Bueno, ba, ango egoera nahiko latza da, bai? ba, ekonomikoki, politikoki, sozialki, ba, um, urteak, joan urteak etorri, baina ez da gauza hondirik aldatzen, ez ba, gobernu batekin edo besteakin, baina kolobalizazio garaioi hauetan eta neoliberalismo garaioi hauetan ba, gauza nahiko o, gogor mantentzen dute, ez eta uh, dun, ba, jende asko atera da kanpora. E populazioaren ehundik hogeita bia edo e, kanpoan dela esan behar da ez, bai Estatu batuetan, bai e, kostrrikan eta orain azken urteetan e, etorri zaizkigu onuntza ere ez. Asi dira, azkeneko urtetan beraz, ona, etortzen Euskal Herri aldera, eta? Bai, hemen nafarroan baditugu berreun edo berreun daugei den bat edo horrela, ez? Eta badakizu gori, ba, kate bat izaten dela, eta orduan batzuk besteak ekartzen dituzte, ba, beren ezagunak, beren lagunak, eta geitzen doa, ez, urte hauetan. Komentatu duzun bezala, egoera angoa nahiko latzala, horregatik atera behar dute handik, kanpora atera nahi dute handik, eta han gelditzen den jendea zertaz bizi da? Bueno, ba, oso oso egoera kaskarra da, bai, ba... Um, mila beraz zire ondala hogeita hamarko hamarkadan edo izan zen gerra ondoren ba nahiko txikitua gelditu zen, eta ondorengo politikak ez dute bateere hobetu e, ango egoera ekonomikoa ez. ba Eh, izugarrizko dependentzia dago, ekonomikoki, eh, beste ba, iparraldeko, mendebaldeko herrialdeengan oh, eta ez da, ez da bat ere obetzen, ez, orduan, palangabezi ba, langa bezi izugarria, um, eta orduan, ba, orduan, ba, kanpoan bilatu behar dute, eta gara hi hauetan, ba, ezakit, ba, globalitzazioak ba, erreistu digu, nolapet, mugimendua ez, munduan zehar, Ba, denok ikusten dugu telebistaren bidez edo komunikazioen bidez ba, beste herrialde batzuetan ba, beste egoera batzuk daudela, hobeki bizi daitekeela eta augun, ba, ba, asmo horrekin edo ilusio horrekin ba, jendeak jendea kanpora ateratzen da gerotaz gehiago, ez? Ateratzen dira ba, zerbait hobe aurkitzeko asmoarekin eta aurkitzen aldute. bai, ba, izan daiteke naiz eta hemen naiko... O, egoera aiskarran ere bizi beharri zan, ez, ba, horrein ba, digenaiko berriak didelako, e, ba, atzarretarren e, legiaren menpe daudelakoz, ba, paperik abe daudelakoz, e, ba, hemen e, betetzen ez diren lantzokoak betetzen dituztelakoz, lakoz, ba, balintzak aiskarreta entorrela, baina la ere beren herrialdearekin konparatuz, ba, hobekuntza bat egonda beraien bizitzan, ez? Eta, esan daiteke ba, nahiko pozik ikusten direla Nikaraguarrak hemen, ez? Eta gero, ba, baita ere e, Nikaraguarrak behar beste batzuek ez bezala, ba, izan dute, ba, hemen koltsoi txikitxo bat edo, ez? Ba, hemen gojende asko ibilizelakoz garaibatean Nikaraguan ere, eta horrek ere, ba, pixka terresten du, e, ba, hemen go integrazioa edo, ez? Hori da, beraz, eh, aipatu duzun bezalaba, hemen nahiko pozik, eta bueno, hemen eh, normalean egiten dutena, lan egin, eh, diru pixka batatera atera, ara bidaltzeko normalean, haien eh, familiei eta hola bidaltzeko? Bai, bai, hemen asko kexatzen gara krisiaz, baina beraiek zaten dute eh, krizia haien betikoa dela, ez? Eh, ez dela eh, ora haiek eh, betitik eh, oituratua dela krizian bizitzera, ez? Zorban... Naiz eta olako baldintzak izan, eta guk baino lan eskasiagoak eta soldata gutxiagokoak baina aurrezten dute eta bere alaazten dira dirua, bide altzen berean familikoa, jortarako atera dira ez, ba, a, proiektu familiarrak dira gehienetan, duan, eta gehienak emakumeak dira, onera etorri direnak, eta etor ba, gehienak badituzte zemean ba, labakan, e, oraindik ez dituzte ekarri, ba, paperik gabe daudelako, zor E, ba, mantendu behar izaten dituztean. Ogunerresiago egiten zaila hemendik mantentzea, e, angoz emealabak, eta ez han bertan. Eta hemen Euskal Herrian, zenolako lanetan aritzen dira batez ere? Bueno, ba, e, neskak gehenak e, etxeko lanetan. E, neskame eta neskame e, barne neskameak edo, e, gauta egun pasatuz. E, gero beste batzuk oztela ditzen biskatxo bat hasi azidira e, ba, Gizon entzatuko ba, okerrago dago e, lan mundua Baina la ere zan behar da ipatu behar da ba, e, Ango gizon, zenbait gizon, badaudela ere ba, Zaharrak zaintzen ta horrela, ez? Ba, gizon zaharrak zaintzen Kamporat edatzen eta ba, indarra gehiago behar duten e, Jendea izanez, ez, ba, mugimendurako ta horrela Hortan ba, bilatzen dute eh deste urte batzuetan egon ziren baita ere ba, kostuzioan kostu dogela baina orain badakigu ba gutxiago dagoela ordun ba hor oh, ere bilatzen dute zerbait lan pixka bat egoera ekonomikoa eta sozialaren inguruan hitz egin dugu txuri baina haien kultura eta ohiturei buruz ere hitz egin nahiko genuke hori ekarriko baituzu eratorren larun batean ona berrioz arrera Bai, ba, garrantzizkoa da, bakoitzak ba, bere oitzura oiek, ba, e, mantentzea, edo ba, ba, beren artean, ba, pixka bat, e, dauden zailtasunak lehuntzeko, edo ba, balio garri e, zaizkien e, gauza oiek mantentzea, ez? Eh? Zorun, e, e, biar, biar da ama bost, bueno, ama bostean, ez zi? E, e, ospatzen da... E hartamerika guztian, ba hartamerikaren e, e, independentzia Espainia rengandik e, e, independizatu ziren e, e, urtemuga eta orduan ba, ospakizun nahiko ondiak izaten dira egun hauetan e, errialde horietan guztietan, ez? Hartamerika guztian. Eta egiten da ba hemengo korrikaren antzera nikuzte handik kopiatua izango dugula, e, antzeko gauza bat izaten da eta Mexikotik hasi eta Kolombiaraino, eh, Panamaraaino, izaten da, horrela, eh, korrika, joaten da jendea, eh, ez gauta egun hemen bezala, egun egunez, baina, badago beti, jendea talde bat ba, korrikan bezala, ba, korrika joaten dena, eta ezaten da, bueno, ba, mesu bat eramaten dute ez, eh, testigoa edo. Lekuko eta, aere eramaten dute. Bai, bai. Lekuko horretan, ba, ezaten dute, ba, E, ba, simbolizatzen dela, lehen edamantzuten mesua ba, ja independentzia lortu zutela, ez? Hor duen, ba, korrika joan zidela, Merrikotikazi eta Amerika guztian barna, jendeari abixatuz ba, ja independentzia lortua zegoela, ez? Hor hori ospatzeko, egiten da a, korrikaren antzeko hau, eta hor ba, ba, hemen bezala ba jendea biltzen da plazasetan, herri guztietan pasatzen den tokietan eta partzea, parte hartzen du. Baita ere gero egiten dira ba tamborradan bezala, holako desfileak, ba, eskolako jendeak, gehihen bat, eh tamborrekin, bereziekin eta, bueno, ez bakitzen da. Os Ospakizun polita da eta hori ekarri nahi duzu edo zatitxo bat ekarri nahi duzue ona eta beraz, zer antolatu duzue da torren baterako hemen berriozarren egiteko? Bueno, horren zatitxo, txikitxo bat da, ez dugu egingo korrikarik, ez dugu egingo desfiledik baina, bueno, elkartuko el da jendea eta ba, bazkaritxo bat, e, musika pixka bat, e, ba, elkarrekin egotea eta gozatzea eta Um, ba, dantza pixkaren bat edo badugu ba, dantza talde txiki bat, ba, malintxe izena duena, berrozaren parte hartu du ba, berrozarko egunian ere, ba, eguzki plazan izpait, eta olako gauzatxoren batzukin ba, ospatuko da. Ba, ori, ba, nola baita aitzaki bat eh, elkarrekin egoteko edo izateko. Hori da, eta hango musika entzuteko aukerere oh, izan endugu, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua eta taulakoak entzunen ba, ditugu, ba, ba, ez da? Bai, bai, bai. E, berki, ba, orduan, ze nolako deia egin endugu bukatzeko, txuri? Bueno, ba, e, Navarrete, Navarrete Ostatuan, izango da, hori, e, igande Eguardian, e, e, Baskaria, orduan, e, Eh, konbitea, bueno, gillen bat kafea hartzera bintzat edo kopatxo bat hartzera konbidatzen dugu berreuzarko jende guztia, inguruko jende guztia. Igan de guerdian Bai, eta gudun bazkal ondoren, dantza bat edo gelako zerpet egingo dugu. Ongi da beraz hor dago deia, txurioio eskerrik asko informazioa ematea eta dena ongi atera di jabeste bat arte? Bueno, mila eskerzuei ere. Agur. Agur. Agur. Pero ahora que ella sos libre ni caragüta. Yo te quiero mucho más. Nikaragua, Nikaragua eta entzuten ari gara hau entzunen dugu seguraski aste buruan berriozaren Nikaraguaren eguna ospatuko dutelako berriozaren bertan. Beraz, onain gure gaurko saioa, gure gaurko berrion saioa gogoratu ez baduzue osorik entzun edo berriz entzun nahi baldin baduzue e, guzki plaza puntunet webgunean izanen duzuela oso gutxira eta hori da, gure aldetik besterik ez datorren ostiralean hemen zanen gara, on saioa izanen duzue, orduan erderaz izanen da, badakizue Astelen eta Ostiraletan erderaz egiten dugula, Asteazkenetan eta Neuskera zemen FMko eun puntu zortzin, berriozar irratian, agurron gizan La <misa> flor Josar Irratia Seurea F M